del upp. Tack. Shehnare. Hej hej, hey. Hey, kompis. Hej. Hej kompis. Hej. Eh, uh, hej eh uh, Rebecca, Rebekatchator eh Halander. Inte så du efternamn. Hälsan. Och Nils, nej det är bra, tack Persson <laughs> <laughs> Hej Kalle, håll käften Kalle, Eriksson <laughs> Hej Ja, och välkomna alla som mot förmodan fortfarande lyssnar Strångt <laughs> jo. Ja, det är välkämpat väl Ja, verkligen Nej men jag tänkte att vi kan kasta oss in direkt i händelserna centrum, jag skulle vilja fråga dig Nils för sist vi kom hit så hade du lagt lite plastburkar här och var på golvet i lägenheten för att din ena katt hade ja, inte mm. varit så nöjd med maten han fick av er, <laughs> och eh, visat den otacksamheten genom att helt enkelt kasta upp den igen ja, ehm, sen var det någon efter sändning, var det någon fortsättning på den där, när jo. jobbet var gjort, så att Kul att du ja. frågar. Nej, men jag har ju svårt för katt även annan spya vill jag inte titta på. Mm. Eh, eller ta i. Eller städa upp. heller för den delen. Så jag tänkte att jag lämnar ut i min sambo. Mm. Såklart. Um, Osolidariskt. Vilken oskön person jag framstår som. Men det var också lite för att det inte fanns någon tid. Det eh, fanns ingen tid. Eh, och jag ville inte spy själv. Eh, så jag la hinkar. <här> upp och ner på de <här> två spyrna som fanns. Och så när jag hade gått så skulle jag väl... Nej, så här var det. Jag hörde ju ljud utifrån hallen. hinkljud, Någon som puttar på en hink. Fan, nu smeter ju katten ut den här spyan över hela hallmattan, tänkte jag. Så jag gick ut och lyfte på hinken som hade flyttat sig en halv meter. Och hela spyan var borta. Inte ett spår kvar av den. Så katten har ju ätit och ungefär vad jag bedömer var en halv liter det var botten upp, bo, båda hinkarna. Det var botten upp. Det var botten upp och i båda hinkarna. Ja. Så. Mm, det var det sorgliga slutet på den historien. Ja. Men det det du också skrev till oss och bara, jag har fått en psykos. Ja. Spyan har flyttat på sig. Vad ska ja. jag göra? Ja, precis. Det var väl det till var och med och min sambo ringde upp och sa att jag trodde att jag hade en psykos för. Ja. då skrattade jag gott <laughs> <laughs> och det var ja, det mottogs med bestörtning från hennes sida det var ganska fint hur orolig hon lät mm. faktiskt ja, det är ju, det är ju inget ont som inte fått något gott med sig så att säga, att ni fick ett intimt ögonblick där där hon ja. kände oro för sin sambo det var ju mm. fint det var jättefint, det var toppen Men vad tror vi Hur tolkar du den här uppätna spyan då? För jag tänker att det antingen kan vara någon slags skamgrej att mm. att, uh, uh, att din katt tyckte att det var pinsamt och ville städa upp efter sig ja. eller var det helt enkelt att din katt är en sjuk jävel som ja. tycker om att äta spyan Snålhet, <laughs> ren och sådär och han tog ju inte sin mat han sväljer ju allt helt så att Spyan var ju egentligen en portion mm. eh, vanlig kattmat i, i lite alla Såg ut. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> ja, äckligt. Ja. Sen eh, kan jag ju ytterligare uppföljning på det så... Hade ju någon av katterna spytt bara nyligt. Det var mer en sån spyan som var kanske en mer fast eh, klump, typ en korv. Hårboll typ, eller? Ja, men typ. ja. Eh, och den låg ju på ett ställe då när jag såg den första gången. Sprang iväg och grinade hos min sambo. Och så nästa gång då hade den flyttat sig typ en halv meter. Då har jag förmodligen försökt äta upp den och misslyckats. Mm. Oh, oh. mm. oh, oh. Jag har väldigt mycket macka i min magen nu. Som den som, som, känns. Den pockar min... mot magväggen. Packar den, mag mm. pockar den po något rätt. Håll eller fel håll? Jag vet inte. Nej. <laughs> not, not. <laughs> Men det är intressant Men alltså det där med att svälja, spy och så, det är ju något även. Är det här lite för dig att prata om, Nippe? Nej, jag Nej. kan prata om det. Jag kan bara inte se eller hantera. Spy. Nej. Mm. Men för att det är något som händer människor ibland också. Att man kanske håller på att spy och det kommer upp lite så här mm. <clears throat> från halsen i munnen. Och så sväljer man undan det mm. igen. Det hände kanske... mig ju förra helgen. Ja. Ofta när man är full, kanske? Nej, jag var nykter. Jag hade... Nej, helt nykter. Vad... Det här behöver vi en bakgrund till, tror jag. Det var efter... Har du ätit en hel påse chips? Uh, nej, det var efter årsmötet när vi hade ätit pizza. Mm. Och så... Kom det en sån som det blir när man är i min ålder. Ja, mm. med sur Rapa, ja. Ja. Mm. Sykka med stängd mun. Så, mm. För jag, var, jag gick med Anders Berlund på en cykelväg. <laughs> och så bara, skulle vi just möta ett par typ som såg så lyckliga ut. Så då kunde jag inte spotta ut det. mitt framför dem. Så jag gick och Anders pratade med mig och jag var mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm. Och sen parade passade bara pfft. Och Anders förstod. Jag förklarar vad som hade hänt. Nej, ja, men det där... Jag tänkte bara, för jag började tänka på det och då fick jag ett minne. Från, jag har ju flygplan en gång. Och då sprydde jag i en kaps Så att jag inte hann få upp den här lilla härliga prassliga påsen. Mm. Som man vet vad den är till för, men ingen pratar om det. Nej. De har ju börjat kalla det en riktig såhär... Diskursiv. kampanj som har förts så den bara kallas för skräppåse nu ja. mm, men oh, lite så för att vara så <laughs> för ha det vara så det att vara så för att bra papperspåse med perfekt absorberingsförmåga <laughs> uh, Men då skulle jag i en keps och det var inte så himla mycket bra hur var absorberingsförmågan? det var dålig den och kepsen? dessutom är det ju som hål i kepsar för det. att det ska fuktas <laughs> det så, så att det blev som en så här <laughs> ja, men en sån här pasta strainer, ett durkslag mm -hmm. med bara små skräksforsar <laughs> men då var det väldigt Nej, ut i, jag höll utan i gången ja, och då fattade personalen på planet vad som var på gång så att de var väldigt effektiva och bra och så. Men sen, jag hade en kompis också när jag, när jag spelade. hockey när jag var liten. Eller, ja, det kan ha varit fotboll också. Något slags bollsport i alla fall. Och då åkte jag bil med en kompis på väg till den här matchen. Och han blev väl åksjuk vad brukar bli det tydligen Och så han sa ingenting. Men han, vi såg bara att han blev grön i ansiktet. <laughs> ja. Och så bara, ska vi stanna? Nej, nej, nej. Men, och sen kom det upp då. Eh, helt enkelt. En, inte jättemycket, men in, det var inte ens en sur så att säga. Det var ändå en, en faktisk spya. Mm. Men det var väl inte så <clears throat> jättestora mängder. Men då, då gjorde han som din katt. Alltså han kupade sina ja. händer framför munnen. Ja. Och spydde i sina händer. Mm. Ja. Och sen... Oh. Drack han liksom upp det och slickade av händerna. Och så det. Och det är, ju... det är ju galet. Det är ju strömt. Det är helt galet. Ja, det är ju, hår... det är ju... Det är hårt. Ja. Men det är också så här, om du är illa du är jätt jätt illa alltså, det Alltså, som det är som hat. Att spya för det är ju sätt ja. Och att då liksom vara å, sjuk och ändå kunna äta spya utan ja. att spy upp det igen. Det är ju knappt. Ja. Sen stannade vi ju 50 meter senare och då spydde han ju som en gris. Ja, precis. Det fasta inslaget tänker jag ja. att vi kan hoppa vidare till då. Som är då konversation med lyssnarna. Ja. För att vi har ju fått nu vårt första fan Vårt alldeles, alldeles första fan -mail. Nej, nej, nej. Och fler, fler kommer ju komma. Men vi har ju sagt att vi ska besvara alla mejl. Och så må så ske. Ja. Um, och, och föds det nu bland lyssnarna fler frågor via, via det här eller att de får inspiration så är det som sagt harliga kroppen harligakroppen har vi fått en fråga alltså ja, ja det är frågan här tre, två Oj, okay. mm, det, det är mycket någon... frågor här mm. um, så kul och det här kommer ju då från en internationell lyssnare det är ju härligt Mm. Eller det är inte internationell, I den bemärkelsen att det är en internationell människa Men det kommer från utlandet Okej, vem är våra kompisar är det? Det är en person som heter Erik Som tydligen bor i Bryssel Så det är hela vägen från oh. Belgien Har det här, och, det här fram. och jag tänker att jag behöver inte läsa eh, Läsa upp hela mejlet Det kanske är inte Dessutom mm -hmm. eh, Det så är så utlämnande Ja, men det är så här, Man vet ju aldrig med folk. Vad de tycker. Men då kontentan i alla fall av det här mejlet är tre frågor. Och det är väl framförallt två som är intressanta och den tredje är. Ja, det är ju han, det är kul att han i alla fall försöker. Men de två första frågorna är då alltså: vad blir nästa evolutionära hit? Mm. Och det tänker jag att det kan vara kul att diskutera eventuellt. Mm. Och den andra frågan är... <clears throat> är ankor en biologisk triumf? Som både kan flyga och simma jävligt länge under vatten. Mm. Och så sen frågar han om att han får... kläma en sjukdom. För att hans andedräkt luktade kaviar som barn. Och han tror att jag har gått över. Det tror jag också. Jag har inte känt dig lukta kaviar Erik. Så att du kan vara lugn. Ehm... Um kan han kläma det som sjukdom? Där är mitt korta svar nej. Ja. Eller, ja. jag tror att det. han helt enkelt åt som barn. Man Men då... alla andra vägrade erkänna det. Ja. ja. Man kanske behöver forska lite på sin sjukdom för att få kläma sjukdomen och mm. att man kanske ska vara säker på att man har den också. Ja, det är absolut. Eller nej, det behöver man man behöver inte ha den. Nej, nej, det är inte för Eller hade ha Parkinson, Men Jag Vet du han vill ja, det är förstås. Nej, mm. han, ja. han upptäcker den någon kanske ja. bara. Jag vet inte. Mm. Fan. Hade Down Down-syndrom? Ja. kan ja. <laughs> <laughs> vet inte. Nej. Lisa var det ju imponerande i alla fall. Bra jobbat att bli neuroforskare ändå. Ja. Trots, ja. trots ett sånt Jättebra. ja Jättebra. Men vad, vad tror vi om evolutionära hittar? bra fråga. Finns det någon på gång? Alltså... Mm. Nej, no. På gång, vet jag inte. No. Eller får vi spåna fritt? Ja, det får vi. Det får vi, såklart. klart ja, För vi har ju snudda vid ämnet. Mm. I avsnitt... naturen naturens Segway. Mm. <laughs> för stjärnorfötter. Ja. Mm. Um, det, det tror ju inte jag den kommer inte på gång. Den, den är inte på gång heller. bubblar bubblare. Nej. Nej, den ligger en bit fram. Jo. Men vad är, vad, ja. Vi vet är väl, for a fact, eller vissa klämar det i alla fall, att, att eh, lilltårna är på väg bort. De har gjort ja, sitt här i världen. Just det. Mm. Um, Men ha, de har det, för att, kommer inte alla att tippa i sidled då? Nej, för tydligen så använder vi inte lilltårn till något. Men är, varför gjorde vi det förr, eller alltså, är det för att vi har skor så ofta nu? Jag tror det, ja. att, att skor och strumpor har gjort den. Ja. Ändå nödig. Mm. Mm. Jo, precis. Eller strumpet vet jag inte, men skulle i alla fall. Det det Kommer inte till demokrater att bli jättearga nu för att Lildhornar när de hör det här. Vad, vad? Inte ens det får man ha kvar. Nej. Mm. Mm, ja, Kommer det bli så? Kanske. Kommer de skylla det på rasblandning? Ja, just det. Fast det finns oh. ju Uff. ingen. Ja, det finns väl kanske inte raser alls, men det finns ju ingen Nej. folkgrupp med fyra tår. Nej. Alltså som är en etnisk fråga. Alla har i alla fall. Ju lika många tår oftast, om man inte har fler. Mm. Om man inte ju, kommer från det. Den... Oh. <laughs> har den begått som jag talar? Jag tänker inte du ge ursäkt i fallet med du är okay. ja Det får stå för dig. <laughs> eh, nej, men vad då? Fyra tår, alltså det där mörka i media förstås. Det är klart att det mm. kommer in folk med bara fyra tår. Mm. Och det får vi inte läsa om, men det kan vi läsa om kanske utanför. Ja, etablerad media. Ja, ja, men det är ju som ingen sensation heller. Det är ju för ospäxigt för att ja. det ska bli nyheter av det. Mm. Alltså så här, här föds man... en med åtta tår. Mm. Det är ju, fan. Det händer väl varje dag. Gör mm. du det? Nej, jag vet inte. Jag tänker mig att folk har lite olika. Ja, vad, vad globalt vill... säkert. Ja, det är det. lite olika med fingrar mm. och, och sådär. Och mm. ja. Ibland så missar ja. någon. Missar. Mm. Jag känner jag missar att jag hade för... förbereda det här mycket. <laughs> Ja, gud missar jag göra en tå. Ja. Wow, ja det statementen då. Ja. Ja. Jag jag jag jag jag inte. Det jag får stå för, för dig. Nej, nej, det ja. du får det verkligen. Nej, jag tänker så det Men jag tycker att alltså, så, det, det är allmänt lustigt med, med, såhär, med evolutionen för människor. För det där brukar jag tänka på ibland att såhär, vissa saker borde ju hända, men Alltså vi fackar väl för mycket med evolutionen För att det, den ska fort, fortgå Tänker jag Alltså ja, ja. Jag men, typ, vi här, botar ju sjukdomar ja, ja. Jo det menar så mm. Mm. Eh, Och eh, vi eh, Ja men liksom man, vi, vi löser ju en massa grejer, grejer Vi ja, typ, ja, transplanterar ja, in mm. i kroppen och ja, vi, och så här, ja men vi använder preventivmedel Bara en sån grej mm. liksom Och eh, Ja för att, Och dessutom Nej men liksom att det här med liksom eh, vad är det brukar kallas med ett fint ord eh, så här sexuell eh, selektion typ att vi mm. eh, ja alltså vi, vi vi väljer ju partners nu liksom inte mm. kanske utifrån evolutionära anledningar nej, nej, utan ja, andra grejer liksom eh, och då är det så att kommer alla bli typ så vi kanske väljer partner för att de har ett coolt yrke eller ja, liksom såhär så är känd mm. och då det blir det som andra grejer som Ja, alltså vi kastar ju som in andra grejer i leken som, mm. som inte Darwin tänkte så mycket Nej. på eventuellt um, och, och det och det har jag ju tänkt kanske och det här kanske är kontroversiellt men borde vi inte sluta forska på barncancer? <laughs> oh. Jag vet inte, fuck cancer OSV, men... Nej men för genom att bota cancer så håller vi väl Cancer, för det är väl Till viss delenhetiskt liksom Det är att liksom? alla barn kommer med cancer dö Och sen så kommer cancer Jag försvinna. förstår vad du säger Jag tycker vi fortsätter forska ändå Men mm -hmm. absolut Nej men det är klart att nästa evolutionära hit kommer ju vara Typ, inte vet jag, ko, ben Platt fot, insjunket Bröst, alltså Va? Dålig hållning typ. Aha vattahållning. Ja. Mm. Lite så smala axlar. Ja. Ja. ja. för våra kroppar förändras ju liksom. Ja. jättestora huvuden så att huvuden som ja. bara gunga fram mm. och bara, oh, det är så kanske ett huvudstöd. Sen. Smala, Ja. Mm. Det är ju, det kommer inte att kanske... bli Nacken kanske behöver bli jättemycket starkare för våra stora stora stora ja. huvuden. Ja. Och så ja. vi kommer ha de här musklerna här som sitter ja kopplade till nacken och på axeln. Kanske måste vara stora. Det kanske är det som är hit. Att vi kommer bli coneheads. Ja. ja. Är det det som är den evolutionära hitten? Det kan det vara. Det kan det fan vara. Det är ju rimligt. Ja. Det är fan rimligt. Ja. Ska vi nöja oss som ja. så? För då har vi kondenserat fram, verkt fram något ja, slags det var sår, i alla fall. det var verkligen. Jag kände verkligen att den, den, den ljudade vi fram. Ja, och sen det här med ankor, jag vet inte. Ja, det, är, det är ju min vän som har skrivit det här. Och han, han har ju någon grej med ankor. Alltså, alltså jag älskar ju ankor också. Och. och jag hade ju någon spaning. För vi har ju pratat lite om det här i mejlet förut. Mm. Och då hade jag ju en spaning om att det var roligt att ankor föder eller har ägg. Och lägger ja. ägg och att det är samma form som deras kropp. Mm. Mm. Och att det var roligt. Skrattade jag gott åt för mig själv. <laughs> och sen så kom jag på att ja, men då, ja, om en människa föder en människa så ser ju människan ut lite som människan. Mm. Ja. Så det, det är ju inte jätte konstigt. Men ja, jag tyckte ändå det var en härlig... Liksom, jag tyckte det var roligt. Ja, ja. det är ju det. Är ju det. Ja. Men er, alltså er, kvinnors ägg ser ju inte ut som människor och andra sådana. Nej. Nej, precis. Så därför är det ju bett, ankan ju bättre än där ja. Hur ser en orms ägg ut? De är väl runda? Ja, ja jag vet inte. Jag tror typ det. Ja, jag vet inte. Ja. För ormen är ju inte rund. Nej, ormen ja. är verkligen inte rund. Den är lång och cylinderformad. Nu ja. mm, är inne på riktigt högvetenskaplig vetenskaplig verk, så där i <laughs> kvart. Alltså... Ormen är inte Men... rund <laughs> här, ja. Nej, ormen är ju inte runt. <laughs> men den kan bli mm. den kan forma sig runt. Ja, den kan bli vad då blir ju det platt då mm. <laughs> mm. Men alltså är det inte ju men när vi båda till frågan så att säga. Nej, vad dåligt. Jag Är den tråkiga programledaren nu som ska styra samtalet i riktningen. Men är det en biologisk triumf. Jag måste ju ändå svara. Ankan. Ja, tvek. Men alltså det är ändå coolt att den den, alltså, den ser ju så jävla lätt ut. Alltså ah. den kan ju inte väga så mycket alltså, Den ser ut som att den bara Den är bara du. Ja. Mm. Om man lyfter upp den, den skulle typ väga Ingenting Jag tycker de ser tunga ut alltså, jag vet ju inte, jag har aldrig lyft en anka så den kan ju bara Och min kompis har lyft en anka Han berättar det Nej han det? kanske inte Det kan vara skitsamma mm. Någon kan eller kan inte ha lyft Uppen anka i fyllan på vägen hem från kro krogen lagt den i sin cykelkorg ja. och börja cykla hem den och fått dåligt samvete när den började så kvacka i cykelkorgen typ. ja. och då var den tvungen att cykla tillbaka med den och lägga tillbaka den i dammen nej. ja, ja ju... nej men det är ju men... klart att ankan inte är någon triumf för väl ja fast vad alltså det är väldigt ah, häftigt var ju... att vara Master of the Sky. Men... Land and sea. Jo, ju Jo, just. I och för sig. Och för sig. Och för sig. Mm. Men den är ju verkligen inte Master of the Land. För, för shit, var de är långsamma när de Men den har ju massa tänder. Ja. Synvas ja. tänder. Shit verkligen. Alltså den är ju. Den är ju över, alltså vi såg mm. ju Anko vid ika. Wow. Ja, de... alltså, och Ica ligger för er, ja, ligger inte vid en sjö nej, och inte ja. vid en damm och inte vid någonting utan ligger vid en stor stor väg. De går mm. fan vart de vill. Mm. Ja, alltså, mm. så satt de bara och chillade utanför Ica. I en liten liten vattenpöl. Ja. Alltså värst minst på Folk går omvägar runt de här ankorna kan jag tänka mig. Ja, alltså alltså ja. var det ankor eller var det änder? Ja, oh, nej, det, oh. var... det där har ja, det där är ju oh. Ja, det var nog kanske änder. Oh. Det kan oh. vara För jag skulle säga att änder är ju bättre än ankor. Alltså änder är mycket mer utbredda känns. Att änder finns överallt och Ankor... Jag vet inte om jag har sett en Anka hela mitt liv. Nej! Ja, men hur ser de ut som han kallar Ankas? Nej, men lite som änder. Oh. Lite, <laughs> lite större... Lite större... Lite större fötter, va? Och kanske... Mer orange-aktig Ja. De... Källa, kallar och och kompani. <laughs> alltså, kan vi prata om Ankhötter eller... De har ja. ju har de fötter. Har de klor? Har de klövar? Nej, de har inte klövar. Nej, och de har ju in, alltså men de har det... inte de har inte heller tassar som du sa en gång. Nej. Mm. Men alltså har de inte <laughs> Men har de inte små klor längst <laughs> ut? Jo, det var det jag typ tänkte på, men de har ju också mm. simhud, simfötter. Ja, det är ju har de ju mest. Jag skulle ändå vilja säga simfötter med klor. Ja. <laughs> ja. Men vad heter en fot? Nej. Oftast är det väl klor. Men jag menar ha vad fan heter det? Alltså en, en urn har ju definitivt klor Ja, men heter det klor? Man har ju kråkor mm. också klor i. Kr, kr, kr, kr, kr, klo? Kråkfetter. Kråkfetter. ja mm. Men det är ju något man skriver. Jo, men okej, okay, det, det är väl något man har i. Nej, det är kråksparkar. Nej. Va? Va? man kan skriva i krokfetter också. Inte i ögat. Men det har vi ögat. Va? Man har börjat få lite kråkfötter. vi Men, Nej, är det? Vi är det är Vad fan är det man säger när man signerar? Sätta en kråka. Bara en kråka. Ja. Okej, okay, skitsam Om någon kan det här, maila in och berätta vad en kråksparke och en kråkfot. Ja. Och vad är en ansfötter här? Ja, Klar. och, det, och ja. dessutom kan vi ju konstatera då att vi har inget svar riktigt på om ankan är en biologisk triumf. Vi tror inte det. Men, ja. kråkan är onekligen en språklig triumf. Ja. Kråkbo... Kråkfötter, kråksparkar mm. eh, Snorkråka mm. Skriva mm. en kråka mm. Den finns ju överallt ja, Den har genomsyrat hela vårt samhälle Med storm har den tagit mm. oss Ja. Och. Bumper på det eller? Ja, mm. absolut Tusen tack för, för det första eh, mejlet i alla fall mm. eh, shout out till dig Erik Uh, vår, uh, vår ambassadör i Belgien jag ska prata om kroppens härligaste sak, bajs no. <laughs> ja nils <No. laughs> nu, nu nils så ska du och jag skratta och Kalle kommer mm. inte vara besvärad alltså bajs nu, jag kom bara på en spaning nu som jag måste sticka in med mm. lite som barn härligt att göra, äckligt när det väl ligger där Ja. smart mm. Mm. Jag bidrar, ja jobbigt att ta hand om mm. ja. Bajs, kroppens barn det är bra det är bra det är bra härliga ja. kroppen, podden så tycker barn är äckliga ja, ja men oj vad det är sant ja. det är ju verkligen sant jag känner vissa barn ja, vill ni höra? jag vill inte ja, men nej men jag håller med vissa barn är vi jätte, kan väl inte... generalisera dem mm. ja vi kan generalisera Ja. Vi kan väl säga barn inte är så härligt som alla tror. Nej. Nej. Störigt. Ja. Störigt inte så härligt som Fritzel tror. Men jag vill nej. ha en shout out till alla, alla snälla barn jag känner. Nej, nej. Ja. ja. Varför det? <laughs> ja. Okay. Jag hoppas att inget av dessa barn är lyssnar. Nej, här. Alltså, vi för då, inte wow. barn det här. Alltså. Då, har vi, då, då, då har vi ju säkrat WUPS framtid för många år framöver. Nej, ja, det är sant. Nåja, Nå, ja, förlåt. Nej, bajs. Men, nej, var det. bajs. Jag vet inte riktigt hur jag ska inleda det här, men jag kan väl bara gå pang på rövbetan, mm. som man kan säga. <laughs> <laughs> ja. ja, rövbetan. <laughs> rövbetan. <laughs> Absolut. Ja, Nej, men jag blir, när jag blir nervös, då blir jag jättebajsnödig. Alltså, mm. inte om jag bara blir nervös i dagliga sammanhang och tänker typ så här: Oj, nu kanske jag måste göra någonting och så bara, oh lite orolig. Inte så. Då behöver jag inte bajsa. Men om jag kanske så här har kommit fram till att tagit ett beslut som kommer att påverka mitt liv mm. eller om jag typ på boken en resa som är väldigt rolig och härlig mm. eller, jag vet inte, sådana saker då blir jag väldigt bajsnödig, typ som när jag skulle söka in till gymnasiet och sen så var jag jättenervös och sen så fick jag reda på att jag hade kommit in på det gymnasiet jag ville gå på och då, då slog det till <laughs> herregud och jag satt vid middagsbordet när jag fick veta det och min mamma och pappa de skrattar jättemycket för de vet ju om det här uppenbarligen. Eftersom att vi har varit igenom många nervösa stunder tillsammans. Så då, min mamma apgarvar jättemycket. Hur många gånger ska du gå på toa nu? Ska du gå på toa ända fram tills du börjar eller? Och jag sa ja men det kanske jag måste göra. För så nervös var lilla jag när jag var typ 15-16 kanske. Ja. ja jag var... fast på toan. Fast på toan eller? Min, nya, min nya livsstil, tänkte jag säga. Men vad heter det? Mitt nya livsval, livs mm. ja mm. det. Ja. så det det det är en här har, har ni det här. Ja, delvis. Men inte kanske över livsval så mycket som kanske jag ska snacka inför massa massa mm. personer. Jo. Mm. Då kan ju vara bajsa alltså, tre gånger den morgonen, mm. typ Nej, mm. Äh, alltså jag har ju inte det, riktigt kanske att jag blir alltså, nervös, kissnödig istället, fast den här äckliga som liksom, krampaktiga grejen att jag är kissnödig fast jag kan inte kissa typ, mm. och så har ja, och så som man kanske av, ni har upplevt att man så här går och kissar, men inte riktigt kissa klart, och så mm. ligger det typ så här så är så jävla ont för att det mm. typ ligger piss mm. där eller <följd> Och så kan det nästan krampa här nere för att det är något sånt. Mm. Men jag är glad att jag inte har bajs grejen för att då mm. hade jag ju kanske så här äh, ja, det hade varit tråkigt om jag hade råkat bajsa ner mig när man skulle tappa ja. oskulden. Det hade ju varit en baskill ja, <följd> <följd> <följd> ja, och, och det grönsta. Jo, baskel. men jag vet inte alltså så ja, ja, absolut. Men det är apropå var... sex och bajs och allt egentligen. Mm. <följd> Att, upplever inte ni att under sex att alla sådana funktioner liksom försvinner att, var av. man lite kissnödig mm, jo. så försvinner det jo, jo. Mm. har man hosta eller någonting mm. slut, då uppför alltså, det kroppen, ja, men kroppen bara fuck och så bara stänger ja. den av allt ja. och det enda som alltså, fungerar det... är ja. typ ja, vissa delar som behövs för att fullborda och för, samla Förhoppningsvis. Mm. förhoppningsvis ja. shoutout till alla med impotens Ja, ja. Problem. definitivt ja. Eller andra problem ja. Ja. Det är inte bara impotens Nej, som kan intressant. förstöra ett samlag För att det, även mens har ju hänt Att den har bara Nej men nu backar jag två steg Jaha. <laughs> Och wow. sen så återkommer jag Vilken jävla Och då känner jag bara kroppen Hjälte ja. <laughs> <laughs> Vilken ja. Bara Okej, okay, du hade typ Du fick känning ja. som inte jag ens visste om Och så bara, ja. okej okay, och så bara shit, vilken jävla vilken tur. Ja. Vilken härlig för limoden vilken jävla. <laughs> <laughs> ja, det är ju en. Alltså det händer inte kanske så här två gånger. Mm. Okej. Okay. Vad Spännande. Jättespännande. Ja. Eller hur? Och det är ju för att många dras ju för att ha sex eh, Under mänsen mm. Eller många vissa, vissa drar för jag mm. vet, det. Jag vet, jag har ingen statistik alls. Nej. Nej. Men det är ju jättebra och veta det Att det kan vara så att den bara tar paus mm. Ja precis för att, eller, ja, Den är känslig Jo Man kan ju också sluta ha mens Om man typ, ja, men är, är väldigt stressad och jo. Eller om man mm. äter dåligt typ. mm. Så är det mm. Eller om man ska ha jättemycket sex kan <laughs> man sluta ha Det ja. kan leda till att ja. man slutar ha mens Ja det är verkligen också. Vad kul om man fick <laughs> mens när man blev nervös Istället. Ja, det är... oh, gud, vad jobbigt Ja Wow. Mm. Alltså det är verkligen jobbigt för det ja. Ja, för också är också skitjobbigt Ja men det är men det skitjobbigt när att... man torkar sig tre gånger Den morgonen och så kommer det bara blod på pappret i slut för man har bajsat så mycket ja oh. Men jag vet oh. inte alltså jag, jag, ja, Jo precis <skratt> <skratt> Jag vet inte <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> Nej men alltså jag kan bli bajs När jag letar efter grejer Det är kul aha som du typ tappar bort ja. någonting mm. Om jag går och letar nycklarna Då bara nej Alltså det är just det här ja men det När liksom kroppens käft smällar Ja man är Och, ja, mm, mm. och nervös bajs är ju en sån mm. bara, Nu har jag mycket känslor här Det är nog att hantera som det är Och då kan, en, påslag, påslag, påslag ja, den bara Ut med skiten ja. Ja, men, liksom. ja. Jag brukar bli bajsnödd När jag går ner i förrådet i källan Och ska... ställer mig ja. och letar efter Kanske något mm. där och ja. Kanske något som är en gammal grej Kanske mm. är något fint En klenod ja. inte fan jag Mm. Och, så, och Nu ska jag få gå igenom allt det här spännande materialet mm. som jag har i mitt förråd. Mm. Mm. Ja. också när jag tvättar. Alltså när man bara vet att här, jag ska bara vara här i typ tio minuter. Ah. och typ lägga in skiten och sen stätta på något jävel mm. och Då bara... det är kroppen lägga ut skiten. Ja, den vill verkligen det. Mm. Ja. Det är ju knappt. Det är ju mm. Men alltså just den här funktioner som bara kickar in helt ologiskt. Mm. Som verkar, alltså där kan vi verkligen prata typ evolutionpsykologi eller någonting. För de här kroppsfunktionerna kan ju inte. Alltså att bajsa i sig och typ att mänsa och kissa i sig det fyller ju onekligen viktiga funktioner. Men att de funktionerna triggas typ av nervositet mm. det är ju superologiskt. Mm. Alltså sådana här som alltså typ saker som har med varandra att göra, typ om man gråter jättemycket, mm. så man, mm. får man dels tåra ögon och så kan man få jättemycket spänningshuvudvärk. Och jättemycket jo. snor. Ja, det är ju en mm. käftsmäll. Mm. Såhär bara, du är uppenbarligen jätteledsen nu. Ja mm. ah, men fan, du, nu, ska du, nu ska du få lite mm. huvudvärk också. <laughs> Eller typ så För att ja, kan... man får ont i magen om man har hulkgråtit till och med, då får ah. man ju ont i magen också kan man få. Ja. Ah. Uh, och... Har hänt mig. Just det. Mm. Ja det är ju... ju wow. Man hulkgrät. Ja. Ah. –Ångestspyer, har ni varit med om det någon gång? –Nej, mm. mm. säkerligen, jo. För att det är ju min mest spännande man fysisk ångest. Alltså det var första mm. gången jag upplevde det. Jätte blev man ju då. Det har hänt några gånger. Någon gång när jag har varit så här, nervös typ. Jag skulle hålla något tal eller någonting kanske. Och så bara, shit. Ja, men typ som i 8 Miles när han springer och kräks. Ja, det var det jag tänkte att man ser på film väldigt mycket ångest mm. spya. Mm. Jo, men precis. Någonting jobbigt har hänt. Ja. Och så bara ser man hur den personen typ ställer sig i en och bara... Ja. ja, verkligen. Och det har jag alltid tänkt är något slags Hollywood-fenomen. Ja. Mm. Mm. Men sen... Ja, alltså när det hände mig första gången. Det var ju när en person gjorde slut med mig. Oh. Och så bara... Jobbe. Nej, men det var länge sedan. Det inte... Ja, men du, du, ja, Åh, det, det är ju fint att, att ja. i efterhand Tack, ja det värmer så ja. alldeles oerhört Om vi hade känt dig då hade vi skrivit i chatten Ja, oh. Det, oh, det, det, oh, vad, vad det hade var fint det varit eh, Nej men då, och det är också en sån där situation När man bara För när någon är slut med en Då vill man ju vara så sexig som möjligt liksom. mm. För då vill Alltså det är ju ens instinkt man vill ju, Dels vill man ju ta ett breakup på ett värdigt sätt Man vill ju vara en bra förlorare liksom och bara så vara städad och sover. Liksom. Så här. Ja. Kanske ta det med lite distans. Och bara, ja, men it's for the best. Så typ hela den grejen. Men då så här. Och då istället börjar man ju säga snorgråta, hulka. Mm. Och så sen typ, känner man bara den här fysiska ångesten. Och så bara. Personen i fråga var ju fortfarande vid min sida. Det var inte en vecka efter att det hade hänt. Utan det var ju liksom under pågående separation. Eller vad oh, man ska oh, säga. Oh. Och så bara, jag måste springa och kräkas. Oh. Och så ligger man där och så här hulkar. Oh, nej. Men, det, det är ju jätte... Ja, det är också att kropp, då kroppen... Då fackar ju kroppen igen. Den sviker ja. den. Och den sviker då. Ja, alltså... Men då för det det, det, det är då? ju... Ja, det är ju motsatsen till att män pauser pausar. Ja. Liksom. Men den personen måste ha känt i det läget rätt beslut. Ja, det kanske är det. <skratt> <skratt> det kanske är det. Det, det, det är den liksom funktionen att den ska underlätta separationen fast mm. liksom, på den egna kroppens bekostnad. Det är som att du ligger ner och bara sparkar på dig själv. Ja, <skratt> ja. <skratt> uh -huh. Nej, men då sen har det hänt några gånger liksom, så här då har det inte varit så mycket ångest, men mer så här att det är mycket stress liksom, att någonting mm. bara, åh nu är ett stort ögonblick eller nu så så alltså. och så bara Hö! det är ju konstigt alltså ja, det är ju det. kroppens käftsmäll där ja. och det är verkligen en käftsmäll också alltså alltid när saker ska ut på tvång, mm. när man mm. inte kan hindra det, mm. alltså då är man ju svag, mm. Svag, mm. svag svag människa mm. ja Alltså typ ja, men om, som jag, jag, vet inte, jag säkert pratat om det här på men typ när jag blir arg jättearg och gråter alltså, ja. då är det ju svårt och då är jag inte värdig alltså det är, då är det svårt att skrika ja. Ja. fula fula saker till någon och, eller kanske var, hålla ett bra argumentation mm. medan man står och bölar ja. Men, ja, nej absolut jag måste bara få säga nu väckte det här tanken att fan det skulle man vilja se en så här Shaolin Munk med hennes vinterkärkflykan bara se den kampen mellan så här mind over body ja fast Ja men verkligen ja. Eller, bara en, eller bara en Shaolin munk som typ ja, är, Inte vet jag Det är jätteintressant cancer. för jag tänker såhär Nej, där, är det verkligen, där, <laughs> där har ju vi argumentationer Okej okay, man ger in för vad som händer ah, Okej okay, ah. ja, det finns inget jag kan göra Nu griner jag, nu bajsar jag, nu spyr jag. Ah. Och så bara okej okay, Och det går åt helvete ah. för den här stunden Men då kanske man också tänker bara ja men det går över ah. Men jag tänker om den här munken den skulle ju snarare behöva Kanske stanna i det här tillståndet av Konstant kamp och bajsnödighet Slash spya slash grin mm. Mycket längre än vad då vi behöver. För att vi bara, är svaga i köttet ja, och ger far, upp. Ja. Mm. Men ibland är bättre illa Nej, vänta nu. Bättre illas. Jag tänkte säga bättre, bättre än illas. Bra, bra. bra. Ja. <laughs> Jättebra. Nej, ja, men det är ju bra. Ja, det, det är ja. ju bra. Men jag tänker så här: det är också så här: kanske om man spyr när man är full. Då vet mm. man ju att så här: ja, men sen är jag klar. Ja. ja det, det kan ju verkligen vara. Ja, det, härligt liksom. Ja, precis. Mm. Oh. Toppen Korrekt korrektum Ja Nippe, du har ju någon skön spaning Nej, det har jag inte Vad har du då? Oj, oj, oj, Jag har gjort en tävling Nej oh. jo. Ska vi få leka nu? Nu ska ni få leka oh. Om vi hade <skratt> sett bara lyckliga lyckliga små av ansikten just nu Då hade ni blivit glada på att lyssnarna Jo ja. Ja, ska, vi är, är, det, glad... är, det, är det vi tävlar mot varandra? Är det alla tre nja, som tävlar eller är det jag Nej men det är ni vecka? som tävlar. Mm. Jag kan jag förklara. Nej men ni kanske får tävla i lag. Oh. Mot det... spelet. Jaha, wow. eh, nej, men det här är en tävling som jag inte har döpt till något än. Eh, mm. Den går ut på, vi ska göra en resa. Oh. <laughs> alltså jag älskar ju på spåret, verkligen. Ja, det, det här är på spåret. <laughs> <laughs> jag inte det... så på spåret. Men istället för, för orter så ska vi åka till platser på kroppen. Wow. wow, wow. Så förväntas fulla. Ja, så förväntas fulla. Jag måste sätta mig till rättan. Kommer... Ja. Så nu kommer ni föra ledtrådar. Alltså, nu känner jag nästan att jag vill nervös kräkas. Ja, vi ska ja. gå bajsar. <laughs> ja. Men vi tävlar med varandra alltså. Ja, men jag tror det. Spelet. På spåret bygger mycket på att det är en slags dynamik mellan de här paren som mm. man får ja. prata. Ja, mm. så. Så då frågar jag, vart är vi på väg? Men hur fan snackar han? Ja, eller det. Det vänta nu, ska det. jag vara Christian Lok var eller ska jag vara Ingvar Oldsberg? Alltså har den det, har det ordvitsen, den måste ha gjort va? Att han, ah, fick, att, han, nej, men att han fick jobbet för att han heter Loki efternamn. Asch, Eller? Inte den, tänkte... ja, den måste ha gjort. Jo, det är väl klart. Förlåt, lyssnarna. Det är klart det är Jaha. den är gjorde Den är ju lite kul ändå. Ja, den är sådär. Mm. Eh, ja, har jag frågat vart vi är på väg? Ja. Just jag kommer inte att göra en röst för att jag kan inte här mig. Okej. Okay, och så kanske vi lägger in musik på det här ja, Vi får se Jag vet inte hur det funkar med upp rätt och sånt. Kan vi bli stämda om vi lägger in den tokiga... Nej inte om det är upp till 30 sekunder Okej okay, det är typ också en myt För att någon har sagt ja. så, upp till fyra takter <laughs> Ja man det Också en myt, myt. Mm -hmm. Men däremot, myt är det Vi får fråga vi, vi spelar ju in i samma hus Som en juriststudent bor vi får, Jo vi får vi haft några diskussioner mm. ja. Skit det <laughs> 10 poäng Okay. Vi reser i rak linje från anagram av sådan störställning. Destinationen är i sig ett fenomen präglat av ovetskap. Ett fenomen präglat av ovetskap. Anagram. Mm. Störställning. Vad är stör? <laughs> Röst. Ja, ja, just det. Här. Anna är stör. ja. Mm. Röst. Ja. Mm. Mm, åtta mm. poäng kanske vi går på nu. Ja. Mm. Eh, resan fortsätter i kolumnens riktning. Djupare än så blir det inte den här ledtråden. Det är så Djupare än så blir det inte. Röst Djup Jälar tänkte jag tänkte jag säga. Ja. Men det är inte så rösten kommer till. Struphuvud. Vad heter det? Struk, Vad, det var vad, fan är, vad var det med lod? Eller kolumner? Kolumner, Kolumn. ja, just det. Ja. Kolumner. Kolumn. Ja, det var någonting med förvirrat tillstånd. Eller för, tillstånd av okunskap. Eller ovetskap. Förvirring. För röstförvirring. För, ja. mm. sex poäng. Utan att avslöja för mycket har vi kommit halvvägs. Men vart ländar vi egentligen? Lända? Okej, ländrygg. Ja, just det, länd... Ja, av uh, ryggmärg. är Ryggmärg. instinkt Men det är ju inte... nej störst Alltså jag är inne på att jag fortfarande är ja, stor. Jag, jag, det kanske jag. är en fel felsynning. Har jag simmat ur bild? nej jag är inte i <laughs> Länd... Ländrygg. Var ländar vi? Ländrygg? R svanskota? Ja, Svans. det ligger på, på, på, på slut av kroppen. Jag Fyra poäng. Många blickar har ofrivilligt dröjt sig kvar Röven. vid platsen för vår diskussion. Vi <laughs> det det? måste ju dra. Vi måste dra. <laughs> ja. Okej, okay, vi säger. Ja, alltså, vi säger sprund, spr, sprundet. Eller ja. vi säger röv. Alltså vad heter det? Röv. röv Back crack. S-crack. Ja. Ja. Det är Där. ju helt rätt. Woo! Snyggt jobbat, gänget. Tack. Nu vill vi ha förklaring till ledtråden. Får jag inte läsa klart mina ledtrådar. Ja, just det. Så gör man, ja. Jag läser klart fyra poäng. Mm. Många blickar har ofrivilligt dröjt sig kvar vid platsen för vår destination. Vem som myntat dess blir oerhört. <skratt> Åh, oh, så hyppert Jag läsa två poäng också. <skratt> ja. med, med den just korsade korsryggen i ryggen är vi slutligen framme. Vi vår destination. <skratt> Kämpa det var, ja, Vår destination som rymmer på pyntillastet. Ja, myntinkastet. <laughs> mynt myntinkastet, men eh, ja. asscracking. Ja, det är ju samma. Ja. Kärt barn har många namn. Mm. Vill du ha en förklaring? Ja, tack. Majsbro. Jo, på tio poäng hade vi då vi reser i rak linje från anagram av sådana ställning. En, en härsja kan ju vara en slags ställning av starar. Vet, vad är en större? Jag vet inte. Ja, men en star är väl en pinne, typ? Alltså ja. En hashpinne. Hash, hash, jag, hash. jag, jag har mest kunskap om hashpinnar. Ja, snyggt. Men det bildar ju inte jässa om man kastar om bokstämmen. Oh. Så vi reste ju från toppen på huvudet. Mm. Ja. Destinationen är i sig ett fenomen präglat av. Det var en liten ja, präglat. präglat. En i mynten där. Mm. Wow. Wow. Så hade vi på åtta poäng- resan fortsätter i kolumnens riktning. Som vi alla vet heter ju- ryggraden på latin kolumna. <laughs> ja, det vet vi ju. <laughs> ja, vet vi. Ja. <laughs> Djupare än så- blir det inte den här ledtråden. Ja, nej, ja. man kommer ju inte hela vägen ner. Nej, och det, det är ju också en- man kan dra en koppling då till djup- ner i det här Precis. djupet- då, som mm. är myntinkastet. <laughs> Det är 6 poäng utan att avslöja för mycket mm. Mm. har vi kommit halvvägs om det var inne där vart lända vi mm. då är vi vid ländryggen ja mm. mm. ah, fyra poäng den var kanske uppenbaro ja. två också mm. Mm. så kan det vara det var bra det var jättehärligt det var ni var duktiga ni fick fyra poäng Tack. ja det är ändå godkänt tycker godkänt. jag godkänt ah. ja jättebra lag Kalander i Ja. Snuskobert och sunkobert så jag brukar kalla er. Ja. Just det. Bromsförmiga. De ja. Smeknamnen. Kul. Det Tävling. Kul. Det här kul. bor, det, ja. Vilken jävla grej ni för. Ja. Det här var. Toppen, toppen. Wow. Ja. ja wow. Det här måste ja, fler tävlingar. Ah. Ja. Så här leka. Det var ju kul. Mm. Orde. Det här. Du brukar ju vara lite skeptisk. Svalt inställd till ordvitsar. Brukar jag? Ja, eller? Ja, jag andra det. drar de förstås. Ja. Men mina egna. Ja. De lyssnar jag gärna på. Ja. Ja. Men, ja. Tack. Tack, tack för det. Ja, tack Underbart för det Det Underbart är kort. Mm. Och så vidare. Mm. Ehm, Vad Godkänt resultat som sagt. Fyra poäng. Ja, fyra mm. poäng till oss. Om... Lyssnarna var bättre eller sämre så skicka in till oss. Ja. Uh, Vad har vi för mail? Det är Harliga kroppen at gmail.com. Hmm. Harliga kroppen at gmail.com. <här> <här> ja. Det uh, Och där mottages alla mail med öppna armar som sagt. Ja. Det är vårt är ett ett långsamt tåg, men det börjar så småningom. Tuffa, tuffa på, tuffa igång. Mm. Nu har ju liksom, nu har ju belgaren brutit isen, så nu hoppas vi att liksom catch-up effekten vi bara sitter här och väntar mm. på, på ketchup-effekten. Mm. Eh, och då pratar vi ju inte då om eh, mens förresten. Mm. Eh, och det kan vi bara uppmärksamma lyssnare som jag kanske gjorde besviken nu. Det vart ju ingenting läst idag. Det var ju härliga ledtrådar att lästa. Förvisso. Det vart det. Men det var ju inget Inget, inget läst. läst av Vika? Nej. Nej. Men den som väntar på något gott nästa vecka kanske mm. kanske jag nämner lite om Freuds teorier kring mens, mm. som för, Där han har missuppfattat ett och annat. Som, det kan man tänka ja, sig. Det, det, mm. det ser vi fram emot. Det ser vi fram emot. Uh, och vi ser fram emot att träffa varann igen och mm. att prata med er igen eller till, till er. Ja. Uh, mot det, er mot er ja. mot ett håll uh. generella riktning ja. Ja. så håll era ögon öppna för uh. våra härliga röster ja. uh, och det var ju då alltså helt enkelt det för den här veckan ja. av ja. härliga kroppen nu. som alltså är podden som kommer överallt hela tiden över trådgardinen Puss!